Сидів і мовчки телющівся у вікно. Ніхто не знав, що буде далі. Зникнення цілого селища не може довго лишатися непоміченим. Джеб не робив жодної спроби взяти ситуацію під контроль. Добре, хоч боти залишили NGF Lab у спокої. Тимур знайшов Ральфа Дорнберга у його спальні, кімната номер 407. Канадець лежав на ліжку, апатично втупившись у стелю. На тумбоці стояли пластикові баночки з пігулками. – Як почуваєтесь? – почав Тимур. – Нормально, – відповів нейрохімик. Він казав неправду. Його самопочуття було далеким від нормального. «Не хотів вас турбувати?» «Нічого», – не повертаючи голови, промовив Ральф. «Говори, я думаю, у нас ще є шанс узяти ботів живими». Канадець підвівся на ліктях. Хлопець підклав йому подушку. «Яким чином?» «Завтра, 24 серпня, так?» День, коли ботам потрібно зробити ін'єкцію альдостерону. Насправді Тимур не хотів допомагати, просто він розумів, що від того повернуться боти живими чи здохнуть у пустелі, залежить доля всіх запрошених учасників проекту. Хлопець хотів якнайшвидше забратися з пустелі. Так, я пропоную не вводити альдостерон «Одному з наших ботів», сказав Тимур. «Для чого?» «Для того, щоб спостерігати за ним». Кацуру казав, що без ін'єкції боти проживуть ще три доби. «Ми будемо стежити, як обраний бот слабне. Як тільки він втратить здатність опиратися, нам залишиться тільки поїхати і забрати тих, що в пустелі». Ральф Сів на ліжку. Обличчя зробилося ще темнішим, але очі палали. «Ти казав про це, Кейтаро?» «Ні». Канадець повільно спустив ноги на підлогу. Важко піднявся. Він так часто дихав, що рот не закривався. «Ходімо. Треба все розпланувати. «Я чув, що Кейтаро зачинився, нікого не пускає, ні з ким не розмовляє». «Ми його розговоримо!» За пекло процідив Ральф. «Тепер ми його розговоримо!» Вчений накинув сорочку і, шаркаючи, вийшов на коридор. Тимур підтримував його. «Ти чортів гені, хлопче!» – шепотів Ральф, тримаючись за плече програміста. «Я радий, що ти з нами, і радий, що ти не здаєшся!» «Звідки їм було знати?» що запаси альдостерону у втікачів більше за їхні власні. Понеділок, 24 серпня, 8.13. Другий інженерний корпус. Вакцинацію Ральф зайнявся особисто. Йому допомагали Гереро Сем і Овам Бондонга. Ботів по одному – Виводили з камер і тягли до операційної палати, що розташовувалися на нижньому поверсі ясен. Щоб уникнути плутанини, хлопчиків, яким зробили ін'єкцію, випускали на внутрішній майданчик другого інженерного корпусу. Тимур також був присутній у палаті, просто спостерігав. Уведення гормону проходило без заминок. Після кожного відпущеного малюка Ральф ставив рисочку в записнику. Беручи, думаю, двох ботів, яких стратив Хетхантер, таких рисочок мало набратися 60. Один бот залишиться без щеплення. Вакцинація добігала кінця. Кілька позначок у блокноті канадця досягла 47 Сем і Донга, взявши попід руки 47 бота, потягли його до виходу на закрите подвір'я. Чорношкірі найманці повернулися швидше, ніж раніше, і страшенно схвильовані. Містере Дорнберг, швидше сюди, подивіться. Ральф здригнувся. Рука інстинктивно потяглася до серця. Там, там, втурували негри. Нейрухимик стомблено зиркнув на листок з рисками і підвівся. На мібійці до виходу на подвір'я. Тимур, залишивши канадця, попер шлідом. Двері мали квадратне загортоване вікно у верхній частині. Сем Індонга розступилися, пускаючи до нього Тимура. Хлопець прикипів до скла, боти стопичилися в північно-східному куті подвір'я. Практично біля дверей хлопчики не рухалися. Вони застигли в різних позах, наче в якійсь дитячій грі, але їхні голови були повернуті в одному напрямку. Перед ботами височіла глуха стіна. При цьому вони дивилися так, наче могли бачити крізь неї. Здавалося, ніби невідоме силове поле викрутило їх обличчя в конкретному напрямі. По суті, так і було. Далеко за лабораторіями щось кликало їх, ненастанно тягнуло до себе. За спиною Тимура часто дихав Ральф. «Куди вони дивляться?» Нетерпляче випалив хлопець. «Не знаю». «Я маю на увазі в якому напрямку?» Канадець замислився. «Складно сказати точно». «По-моєму, на північний схід. Хоча ні. Трохи північніше. Норд-ост. Норд і що там? Що в тому напрямі?» «Потрібна карта. Я так зразу не визначу». Боти перебували в ступорі півхвилини, Потім стрепенулися. Немов би, крізь юрму пропустили хвилю холодного повітря і розбралися хто куди». 13 мулякам, які залишилися в ясних, вкололи гормон без проблем. 61-го бута кинули у спеціальний ізолятор поруч лабораторії програмування. Кімната ізолятора перебувала під безпосереднім відеоспостереженням. Протягом вівторка 25 серпня з піддослідним не відбулося відчутних змін. Приблизно раз на дві години Ральф Дорнберг або Ріно Хетхантер жорстоко дражнили ув'язненого бота. Малюх щоразу агресивно реагував. На світанку середи проявилися перші ознаки виснаження. Хлопчик згасав на очах. Почалася сильна діарея. Через дві години після сніданку малюк ледве ворушився. Його очі запали, риси обличчя загострились, що свідчило про початок зневоднення. Ральф поміряв артеріальний тиск 90 на 60. Адисонічний криз розвивався. Попри це хлопчик усе ще реагував на зовнішні подразники. За п'ять хвилин до полудня у присутності Ральфа, Ріно та Тимура бот уперше втратив свідомість. Його ноги конзульсивно сіпалися, напів прикриті повіками білки тремтіли. «Гадаю, час починати», – вирішив канадець. «Якщо до кінця сьогоднішнього дня твої хлопці знайдуть їх, ботів ще можна буде врятувати». Хетхантер кивнув. Подивившись на безпорадного малюка, Ріно зробив глибокий видих і вийшов з ізолятора. «А з тебе, друже, досить!» – Ральф зняв колпачок з голки і вів непритомному боту дозу альдостерону. Тимур допоміг прив'язати піддослідного малюка до койки, після чого канадець загнав у вену катетер і підключив його до крапельниці. Він не помре? поцікавився Тимур. Не повинен. В ізолятор зайшов Кейтару. Кутики губ, безвільно опущені. Немите волосся скаталось у клоччя. Очі нагадували дві згаслі жарини. Як він? Джеб кивнув на Бута. Готовий. Ральф регулював затискач на катетері. Хлопці хит виїхали. Я щойно відправив його. Кейтар Рока постояв ще трохи, а тоді підійшов до Тимура і мовчки потиснув хлопцю руку. Біля першого інженерного корпусу в машині чекали Семп і Ндонга. Вигляд Ндонга мав невельми. Якби хтось поміряв його температуру, то був би здивований, Радусник показав би кошмарі 39.3. і три. Проте Стефан давно був мертвий, андонга терпів і не скаржився. Чорний колір шкіри непогано приховував гарячковий рум'янець і виразки на його щоках. Африканцям дали набір одноразових шприців та півсотні ампол альдостерону. Їх відряджали навмання. Ніхто несправді не знав, де шукати ботів. Ріно в останній інструктував своїх хлопців. Як вивите ботів, Переконайтесь, що вони безпечні. Тільки тоді виходьте з машини. Швидко зв'яжіть їх і починайте шпигати засранцем околи. Дивіться тільки не вліпіть комусь подвійну дозу. Земкивав Ндонга зосереджено перевіряв Ремінгтон. Якщо будете в зоні досяжності, дайте знати про своє місце знаходження. Зрозуміло на сам кінець пакуйте машину тими пуголовками, запихайтесь, скільки влізе, і шуруйте назад. Проблема була в тому, що в НД Lab Лаб залишилося два робочих автомобіля останній укріплений Volkswagen Таурех» і пікап «Тойота Tundra. Вести альдостерон недостатньо для того, щоб урятувати ботів. Адисонічний криз або гостра надниркова недостатність вимагає внутрішньовенного введення рідин та безперервну гормональну терапію. Після того, як ботів знайдуть, їх потрібно перевести до лабораторного комплексу. Хетхантер сумнівався, що за один заїзд двома машинами вдасться привезти сорок тіл. Проте альтернативних варіантів не було. Врятувати кількох ботів усе ж краще, ніж не врятувати жодного. Відправивши Сема і Донгу, Ріно піднявся в радіокімнату. Він підтримував постійний зв'язок з Таурегом Стежачи за пересуванням своїх хлопців Спершу африканці подалися в долину до печер У яких колись переховувались боти Там нікого не було Потому зазирнули в Сан-Педро В селищі стояло мертве Звідти Сем повів машину до Пурітами Там він знайшов Фольксваген В якому кілька днів тому загинули Джеро, Тіджей та Френкі Машина була порожньою, тіла зникли і жодного сліду від ботів. О сьомі вечора в радіокімнаті до Ріно приєднався Ральф. Час спливав. Набилажалася ніч, сем індонга рушили назад. За кілька кілометрів від Сан-Педро вони натрапили на сліди боси. Тут сліди. Тоскно доповів Сем. Це точно боти. Куди вони ведуть? Схопившись за мікрофон, сказав хетхантер. На північ. Ральф і Ріно зеркнули на карту регіону Антофагасти. Вони пішли до гейзерів ель Татіго, ляснув себе по лодьбі південноафриканець. Це ж очевидно. Там є вода. Чим ми раніше думали? Канадець зиркнув на наручний годинник. Його очі наповнилися смутком. Пізно. Забирай їх звідти. Плато з гейзерами надто далеко. Навіть якщо твої хлопці знайдуть ботів, вони не встигнуть їх привезти. Ріно повільно повернув обличчя до Ральфа. Старий ти певен? Нейрохімик. Журливо хитнув головою. «Це кінець, Ріно. Кінець. Семе, звалюйтесь звідти. Семе, ти чуєш мене? Прийом». У цей момент зв'язок з машиною обірвався. Сем і Донга їх більше не чули. Четвер, 27 серпня, 7.55. Спальне крило корпусу Тимур аж підскочив на ліжку, коли усвідомив, що хтось нависає над ним. Невідома сила примусила його напів розплющити очі, а наступний миті він сів, одним махом скинувши з себе ковдру, ледь стримуючись, щоб не закричати. Затуманений мозок ніяк не міг зорієнтуватися, де він і що відбувається. Коло ліжка, схилившись, стобичив Рінохет Хантер.